welkom aan al die luisteraars wat ingeskakeld is vandag op ons op die Horizon program waar ons nieuwe kunstenaars of liekies aan jullie voorstel. Ons het laatst week geluister na een concert van een klompie nieuwe vrijstellings van uh, ons op die Horizon kunstenaars en baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars, dit is vir ons een plezier en een voorrecht om dit vir jullie uh, aan te bied as die waardering dan so groot is. O, oh, skies toch, <tronkype> uh, vandag uh, gaan ons uh, tsh, luister, of ons gaan vandag gesels met Landi van Namibia, soos so jou Janspies altijd gesê het, uh, getrouwd en moeder van drie, uh, eindelijk, my vrou, ek het net twee kinders, maar my vrou is, uh, moeder ook moeder van drie, uh, so jy is eindelijk uh, moeder van vier. Die die man val ook in, in die <laughs> <laughs> uh, kroos. Uh, ek het daar toevallig raak geluister op uh, Facebook en was so beindruk, ek kon nie wat om haar te contact nie. Goeiemiddag uh, aan die uh, baie talentvolle, lang die blauw blauwe ne. Uh, dis uh, vir my a aangename voor om vandag met jou te kan gesels. Baie dankie dat jy ingewelig het om my gast te wees vanmiddag. Baie welkom hierdie by ons uitsending. Baie dankie, oom, en baie dankie dat jy my genadrukt, ek word door het Nou, om jy af te spok, wil ek net graag hoor waar in Namiebea uh, jy vandaan kom. Uh, het jy daar school gegaan en groot geword? Um, Jees, oom, ek is, is geboor in Tima Malilu. Um, in die tachtig sê ons daar, tydens die grensoorlog, op een paar plekken geblei daar in Noorda, en toe het ons achterplek my rente op en toe het ek geëindig in Ketmanshoof, waar het die meeste van my skolo baan vertooi het, en waar ek om vandag woon. So, ja, ek is nou al voor baie, baie lang Ketmanshoof, en <laughs> dit is maar die plek wat ek van hou. <laughs> en jy het nie eerst die accent nie. <laughs> uh, Jylle nam nie het ons <laughs> die accent ook. Nou, uh, oké, okay, so, was jy oorst dan militair, Mie um, oom, my, my, ja, my, my ma het by die huis geblei en my pa was by waterwees daardig, um, so dit was maar om die pijpleine en goedies op te pas en en en so, het is nie 100% zeker nie, um, ons was natuurlijk redelijk klein daardig, so ons kan nie die bom in die, die, die bomsteunings onthou. <laughs> nou, kom jy te muzikale familie of wat was het wat jou geinspireerd het om uh, muziek na te stref as een potentiele loob aan? Um, weet jy, ons het is na die dag, heb ek dadig met my pa gepraat en toe ek gehoor dat my oupa en my oma groot was en redelijk muzikaal. Want ek weet, my, my ma en my pa's paie paal lief in het set, maar hulle is nie rechtig muzikaal. Aangeleed dat hulle nou, dat mense nou kan raarig sê, hulle het nou een loobang probeer doen. Ja, maar ja, ek denk hulle sê dit sêker ook kom rechtregen, as hulle wou. Maar um, ja, so dit klink toch, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit kom maar in my familie af. Ek het eindig nie gedinkt, dat is so, so baie maar ja, dit kom nou van my opa en my oma groot af. En dan, as gekom van my malerse so liefde van muziek het, ek moest nou baie blootstelling gehad tot oude muziek en uh, muziek in, in die algemeen. So dan, uh, ek dink, ja, het maar daar waar ek besluit het op, maar ek gaan nou, ek gaan besin. <laughs> nou, wat er genre het jou ouwers meestal geluister, wat jy moest, doelbewus of nee, noodgedwongen na moest luister? Um de pas gelep okay al was paar op te promeusik en dan het hulle al oh, hierdie 80s en seker dat Agnes se plaas is maar uit in rigting van die musiek wat hulle geluister het. Um dis in dis it in, in um George Piper selection and all the why was my ek het dat ons meer groot geword het en um maar het so ongelooflike baie musiek geliefd gehad. Dat dit was rechtig, ek kan nou, ja, ik denk dat somens net kon recht van R&D uitsluit van het omtrend ouwe wees, want, het, het baie, baie, muziek gehad, so ek het eindelijk doodstelling getreid in baie richtings. Nou, het jy op school aan concerten deel geneem, of in die school gesing? Ja, ek was eindig het maar altijd betrokken bij koore of concerten of soeke type goetjes, omdat ek een baie groot liefde Um, en ja, ek het ook drama op school gehad, op woordspel, um, en ja, dit is nou eindelijk een vinnige doek, nou, maar ons drama wat ons destijds gehad het, in 1999, was aangewees as die Wenderspelle Nationale Kunstinstitution, zwak op, in daarie jaar was het aangewees as die beste fysiekere jaar. So ons het eindelijk, ja, ons so het, ja, ons het, ja, die, die, die fysiekere liefste vir, vir drama, die jou spel en sang en al die type groepen. So het is maar nieuw wortels in jou en hy in jou gene sal my sê in my bloed ja. <laughs> ja, ja. jy bloed dan kan jy steeds deel op so 'n kompetisie deelgeneem nou daai ene ehm um, ja en sê kyk goed eintlik gebeur het is ek het ek het eendag het ek by my ma ingekom en gesê ek gaan nou, nou sing dit is nou my loopbaan dit is wat ek nou wil gaan doen ek is 10 jaar oud Um, Toet ek van gesê, daar is een competitie, wat die jaar gaan gebeur, so ek wil asjeblief deelneem aan hom, so sy moet nou my goedies van my rekkie, en ek kamper weer uitstaat. Toet ek kan nou aan die competitie deelgeen, en het was nog onder um, wat hulle naam, die, die stand dan kamperklap, nie um, so in keekmans, het was nog onder hulle naam gewees, en toe ek doe ek nie van die competitie, en, Ja, ek dink dat die competitie ben te besef my maar op die welies potentiaal. En toe in die bank was achter my gaan staan en te toe te beginne aan competities deelneem en, en te en en en en hmm. en. Jo, dit is een vroege ouderdom om reeds die besluit te maak. En dit is een van my volgende vraag, <laughs> is op wat er ouderdom mee besluit het om muziek commercieel na te stref as een moendlikke looban. En jy sê vir my dit is 10 jaar. Juh.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 Hulle, hulle, dit wat jy jou kik het meeste, dit wat jou besluitje hulle is daar achter jou. Um, hulle betas nie so dat hulle sal twyfel in jou nie. En so dit is ook om ek dit gesê het, hulle alles in hulle vermogen doen om jy my te kan geër, doodstelling of wat ek al. ja En dit is ook al waar my, hulle het my na nou iemand hier gevat in Keekmans ek kan nie die precieze, kan sy naam baasie, maar, ja, syf is jy bieke net gekyk in my stem, en daarom sit dit vir my malus jy bieke gerust uitgegeen, dat daar is daarom genoeg te lewe. Nou, het jy op school deelgeneem aan enige sport, of uh, is daar enig iets wat jy in uitgeblink het daartijd? Ehm, um, sport, ek was in anketens op die privatschool en so, en op die stadium, toe ons begin het, was daar letterlijk 2 klasse in die hele school. Ehm, um, so ons moest saamgooi saam om alle spannenvol spannen te maak, so ons het, ons het echt, het nie uitgeblink, jy, jy, jy, was nie deel van alles. So doe, ek het maar net al een hoekje en al die reis speel, Maar dit was eindelijk verskrikkelijk nice gewees, want ek weet jy het al, al is jy nie so 100% goed nie, het jy jou verskrikkelijk aangemoedigd, want jy was nodig vir die span. So dit was, was eindelijk een baie goeie type, en um, so ja, ek, was, ek, was, ek, was, ek het deelgemaak in eindelijk een redelke veele ekspoorte, maar ja, nie rechtig wat ek nou kan sê, ek het nou in atletiek uitgeblinkt in nationale kleren ontvang, op wat ek kan nie. Um, dit was nie, ja, dat was nie rechtig zo so, type uitblink Ja, so, uh, jy was verseker jy gaan plek kry in die span <lacht> jy hoef nie uit te halen om te wees nie <lacht> ja. nou uh, ons het net al gepraat met die uh, op wat er oude om jy besluit om muziek om commercieel na te stref nou na jy so besluit geneem het dat jy mu muziek wil nastreef. wat beskou jy as die grootste strykelblokke en in sy pad om daar te kom sê wat waar jy kan sê ek is nou gemakklik met dit waar ek op die oomlik is. Ehm, um, weet u, ek denk dat ek vijftien omtrend jaar oud was. Toen het ek my eerste album vrygespeel aan, um, dit was, a, dit was die album, met die klomp favorietjes opgewees en, en ek het het, ja, daarna het ek eindelijk rechtig besluit op die reese ding wat ek wil naastreef. Ek, ek wil een sanger word, en die definitief die struikel welke daartijd was, en ek denk daartijd in die tijd nog steeds die selfte, want ek denk nog precies die hele plek is die afstand. Um, ek het daartijd na sy kaak te gaan vir my opnames, en dit was rechtig, die afstanden maak het verschrikkelijk moeilijk, en natuurlijk daartijd was het nie het ding van, Jy is op sociale netwerk waar mense op die druk en hulle sien jou nie. Jy moest verskrikkelijk ver rij dat mense jou kan sien, anders gaan hulle nooit van jou weten. So, die grootste strikkelblok zou ek sê, was uitlik maar net afstand op die stadion. En dit is een verskrikkelijke komputerende veld, is dit? Dit is ja. Dit is dit is ongelooflik en ek dink daartoe toe ek begin het, was het een klein beetje anders. Het was komputerend Maar, um, ek meen, ja, van dat ek begin het syng, het daar eindelijk ongelooflike klomp sangers bijgekom. Dit, dit het amper, ek kan nie sê dat die maak gevraag nie, um, maar ja, daar het ongelooflike klomp sangers bijgekom. So ek denk het is nou amper erger as ooit. Ja, jy moet totaal uitstaan, soos een zeer om dit te maak, sal my sê. Soos, so, wat, wat, wat is haar naam? Ja. Uh, <laughs> my vrou, wat in New York, New York. If you make it there, you can make it anywhere. <laughs> uh, <no. laughs> ja. Uh, het jy uh, enige muziek gehad met bladlees en die algemene teoree van muziek? Of het jy enige sanglese gehad? Um, weet je, om toe, ek was nou beginne, ja, eindelijk naast genoeg was ek bezig om klavierles plafier, te krui op school, op laarschool, en um, ek was so, ja, om 30 jaar wat ek bezig was daarmee, toe ek nou besluit het luister, dus nou, dit is nog genoeg, ek gaan nou sing, um, so ja, het om, denk, dit is ook een groot spok vir my ma, met sy wat gehad het, ek moet aangaan met klavier, en ek het toe so sê, wil nie, ek wil nie, ek, ek wil sing, en so, ja, as ek nou terug dink daaran, um, ek zou misschien verder in dit eerder moest gaan, kijk, is altijd een voorbeeld, um, ek is totaal nou op een gehoor zinger, en uh, op een gehoor instrument so ek ek luister en ek, en ek gaan aan, ek help vanzelf, kom ek stel het so. En dis altyd beter om iets um, op skrif te heen, um, ja, soos ek het in so kan stel. So nie, ek mis eindelijk dood ek het aangegane daar nie, maar nie, ek het nou nooit fysische opleiding ontvang nie. Hmm. Nee, want ek sien uh, nergens op enige van jou video's, dat jy enige muziekinstrument bespeel nie. Nou is daar enige instrumenten, van, of dan instrumente, wat jy graag sal wil speel. Um, daar is er redelijk een paar wat ek speel, maar soos ek sê, dit is die typische ding van jou help jyself. So ek is, ek is baie liefde dromspeel, so ek is nu bezig om my middelpunt nou middel te leer dromspeel, en keyboard, ek, ek eindelijk beginne speel, ja, dit, dit is eindelijk die eerste ding wat ek begin speel het, um, en, ja, die dromspeel gevolg en die kitaar. So, um, ek het eerst my, my liedjes geskryf met die keyboard, en later oorgegang naar die kitaar toe, maar, ja, ek dink, ek dink rechtig, as ek vroeg begin het om eerder die gitaar te benees want dit is nou een ongelooflike groot belangstelling vir my, om die elektrische gitaar te kan speel, op een ander level nie net, nie net jouzelf kan help nie, en, um, is dit nogal iets wat ek, as ek nou alles met oor doen <laughs> dan sal ek nou een bieke meer aandacht aan die <laughs> dat, met die tyd die, die tyd het die tyd gehad uh, alles van vooraf, soos Lukos Maria gesê het, <laughs> Um, <laughs> ja ek sien as ek hierdie vraag aan baie van die kunstenaars wat ek die vraag voor vraag, sê as hulle graag, wat hulle graag wil speel, praat hulle van die ukulele my daarop <laughs> ja, of hy in die moderne muziek uh, genre is pas nie of hoekom, maar meestal, die meeste sê ukulele wil hulle graag speel Hallo, welkom terug speel. Ja. Uh, ek het voor die uitsending vir jou gevra om uh, speellys vir ons aan te bied van jou gunsteling snitte. Wat is die eerste een uh, op daardie lys en uh, laat ons dan kan luister. Dit het asse bietjie opgedreig, maar ek neem aan dit is nou tyd vir die bietjie se So ja, en ek weet dat ons nou sal luister instaan Santa Lucia by 9. Oké, okay, uh, wie, wie die oorspronkelijk gedoen? Sjoe, my vrou om ek vast. O, oké. Dit is gekonner op my. Uh, ja, ek het net, ek, af, aangeneem dit is een coverliekie, want uh, ek meen, uh, ek hou baie van die misie. Dit is, ja. Ja, oké, okay. ons luister Santa Lucia, by night. Ek ben dit Engelbert. Ja, dit lewe klokkie by my. Kom ons luister, hier gaan hy. star and tell me you love me, say you love me, tell me you love me, hold it in your hand and tell me you need me, the words I want to hear, loneliness a road I left far behind me, far behind me, so far behind me, happiness comes in my life if you want me, So give it all to me Do you wanna stay my love? Tell me, do you wanna stay my love? Underneath the stars above Santa Lucia by night Romantic feelings under the starry light No more worries, no more troubles to care It's love that we share, it's love that we share Santa Lucia by Sail all the wings of love when you hold me tight There's a place for you and I at this time If you will be mine, if you will be mine Come and sing this happy melody Sing it with your soul, it makes you free Listen to the music of your heart In the Italian night We can be alright Santa Lucia by night Romantic feelings under the starry light No more worries, no more troubles to care is love that we share, it's love that we share Catch a falling star and tell me you love me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 It's love that we share, is love that we share Santa Lucia by night Sell all the wings of love for you, hold me tight There's a place for you and I in this time If you will be mine, if you will be mine Come and sing this happy melody Sing it with your soul, it makes you free Listen to the music of your heart In the Italian night, we will be around right. Sansa Lucia by night Romantic feelings under the starry light No more troubles, no more troubles to care It's love that we share, it's love that we share No is love that, is love that in the morning till the night skryf en twinset jy jou eie liedjies uh, van waar kom die inspirasie is daar andere wat ook exclusief vir jou liedjies skryf Ehm, um, oké, okay, nee, ek het op oor school dat ek my eiliepies beginne stryk, en snaks genoeg het ek, ja, daartijd, daartijd daar het lorike en malibieum as nou sommer so in jou kop ingespring. Ek ben bestekende maar een typiese, uh, wat sê dit noem, een tuur, een tuur en so. So dit was, dit was al, makkelijk te wees om die tijd lietjes te skrywe, want dit het, het eindig net in jou kop ingepop. So, ja, ek het, ek het die tijd nogal redelijk beginne om lietjes te skrywe, en dit het so klein beetje afgeplakt, soos ek nou ouder geraak het, en ander dinge beginne, beginne diene. Maar ja, ek skryf nog steeds, um, as ek een tijdje het, en al is nou wees een of twee wat ek nou in die pipeline, pipeline het, vir, op waarmee ek bezig is om te skrywe. En as niemand wat vir jou skryf nie? nie, nee op hierdie stadium. nie. Nou, met die skryf van een nieuwe likkie, wat kom vir jou eerst, die lirieke, die ritme, die melodie, of uh, word alles sommer so saam-saam geskip? Um, op hierdie stadium denk ek, ek sit in, ek die lirieke met op, um, en ek begin ek denk in die richting, of ek word wakker en ek denk in die richting, en dan um, eventueel, as ek nou met die, die lirieke gaan sit, vir die kiewoord of die kitaar, dan sal ek nou die melodie by skryf. So dit is nie meer, soos dit was dat het nie alweer gelijk gekom het neem. Ja, maar, uh, oe, oh, jy sê, dit kom ook so skielik op, en dan moet jy dit onmiddellik ivers gaan neerskryf, om later dan te werk. Is dit recht? Nee. Ja. Yes, daar het geweer toe ek nou redelijk jonger was. Toe uh, um, het, het het net basically opgepopt, melodie en lyrieke, so jy moet net verskoeklik vanaf opspring en gau alles neerskryf, want dit vloe letterlijk niet uit, en as het klaar is, want dit vergeet. Het is rest. So ja, dit, dit, dit, ek moet sê, baie makkelijker begin as wat dit nou is. <laughs> um, nou, in jou mening, waarna luister die algemene muziekliefhebberdees daar? Luister hulle na die lyrieke, of is meer die uh, ritme, of die melodie, waarna luister hulle? Ek het nog altijd gesie dat die ouwe type personen um, meer na die merke luister. Um, maar, snaaks met my kinders ook, kom ek achter dat hulle begin ook na die woorde luister. Um, en ek denk ons, omdat muziek is so universele taal wees daar. Um, as jy nou kyk op Facebook en op, op um, Instagram en ooral waar kinders is, Hulle um, gebruik baie keer die liedjes om gevoelens uit te deel. En so dit is net met nie ons ouwe mense wat herinneringe da da daaraan koppel, en ek meen dier dit na die woorde in al die ander luister nie. Dit is definitief jong en oud, wat ek kom achter baie meer oplek na, na die lirike. Um, en natuurlijk, ek noem die, die, hoe soms jy sê, die Ja. Want die mense kan lekker dans op per maar. Uh, maar oor die algemeen voel het vir my, mense let baie meer op na die lorike ah, yeah, dit is uh, wat uh, baie van die mense antwoord ook, en uh, uh, ja, as jy kan aanklank vind by die, uh, wat haar gesê word, jy weet, as jy hartseer is en die liekie gaan oor hartseer geit, dan, jy yes, die dit net wat ek nou wou gehad het jy weet Dis wat Prefies, mense, ja. nou nou uh, die wat uit jou pijnheid vloei of nog gaan vloei in die toekomst, jy sê, jy is bezig met dit lompie, uh, waarop word die meeste van hulle gebaseerd? Liefde, die leven, politiek, jou eie ervarings? Um, ek skryf definitief oor my eie ervarings, maar um, ek sê een partijker, ek sê een partijker vliek, of, um, iemand sê iets vir my, maar ek, ek draak jy die. Partijker is het rechtig, drie woorden wat iemand vir sê, wat jy sien, of, of, en dan inspireer het jou so om iets daarover te skryf. Um, so, ek het, ek het baie geskryf oor goed wat ek op televisie gesien het. Um, in die manier hoe jy voel, ek meen, as jy daar wegstak van die, van die flika wat jy nou so pas, jou, jou hart uitgeheil het, dan is jy geboorlijk in die moed om, om, om, te, om lietjes te skryf. Dit is ek om ek ek tiener was, as het makkelijk, en toe ek, ek baie meer bloos gehad. <laughs> so, Ja, dit snaks genoeg, ek skryf beter liekies, as ek een klein liekie, ek, ek nie um, sê afgemaat vir nie, maar as jy, vir alles is, so skryf bijvoorbeeld as het reen, as jy bij jou venster sit so in het reen, en die reen loop so van die venster af, dit sit in die liekie skryf bij, dus jy kan ek het baie liekies -e geskryf te bij het reen. <laughs> <laughs> uh, as jy jouself moet klassificeer in een genre, wat sy jy sê, wat is dit, of uh, dat jy maar weie spectrum? Um, ek is definitief a country songer in Morgenblood. Um, ek het net so klein en bieke meer beginne oorwewege in een moderne type country. Je kan onpersie country rock, um, wat nou bieke meer lekker rock omslag um, heet, maar ja, het blij country. En dan ballardus. Ek het, my hele leven lang was country en ballardus eindig my ding geweest. Maar ek dit nou, eindelijk weet ek hoeveelheid genres ook, omdat ek na die liedjes beginne en sing, wat ek altyd als kind geluister het. So ja, daar kom ons nou pop, en al goed kom nou ook uit. So daar is eindelijk nou een redelike weierig genre, maar country, rock, sal het nou sê, is eindelijk my ding. Nou het jou ooit opera berobeersen? <laughs> ek heet al. Dit is eindelijk een baie smaakse story. Um, ja, ek, heet, ek het eindelijk al een opera stik opgetreed achter die toegetrekte verheel gordijn op my tangens getreed <laughs> tot het el was en um, sy so het my gedwemd om dit te doen. <laughs> ek wist nie wat achter die toeverdang gestaan het, want sy het nou, jy trakt daar jou mond welsnaaks, as, as, as jy met Pavarotti sing. So, maar ja, daartijd het ek eindelijk een ongelooflike laagstem gehad. Um, so, in die jaren het my bieke hoer geraak. So, ja, ek, ek, ek moet toch al sê, ek hou daarvan, ek hou van opera, maar daar is nou nie, een lijn gewees wat ek nou actually gevolg het om opramusiek te zing nie. Um, da, da, ek kan nie zeker geen belangstelling daarin. Dat is definitief belangstelling daarin. Dat is niet, ek denk, een ander type soos ons nou gepraat het oor die genres wat vir my een beetje meer uitstaan. Uh, nou, tijdens jou optredes, het die orkest wat samen jou optred, of maak jy van technologie vir uh, begeleiding? Maak jy daar staat um, Ek ongelukkig gebruik maak in technologie, omdat het jou een kant in die land blijf, is het maar bitter moeilijk om een orkest te gebruik. Maar ja, dit is, dit moest het bitter, bitter groot letter doen, samen met een orkest te zing, so ek sal dit doe enig iets anders kies, maar ja, ongelukkig vir die ligging waar ek is, is het maar een beetje moeilijk. Ja, en ek denk ook, ja, as, as jy met een orkest opgetreed, een permanente orkest, is die kansenverboekings, bias kraler, want dan koste die persoon soveel meer om jou uh, wel vir die aand te, ja, te boek. Dat is waar, ja. Nou, ek sien gedurende die COVID grendeltijd, was daar baie kunstenaars wat live streaming, vertoonings op uh, Facebook en andere media gedoen het. Het jy ook al soeets gedoen of beoog jy om iets soeets doen? Ek, ek het nog nie so iets gedoen. Um, ek het, ja, omdat ek nou hierdie, hierdie type optrees op vrydag netje begonnen doen het, um, het ek nou maar met ons wifi opvangs en alles wat ons weet hier, het ek nou maar iets gedoen dat ek bieke meer um, beheer het oor. Dat ek neem dit op de credit regering en, en ek gaan dit plaas, um, en ek is in beheer met barra gebeur. Uhm, omdat, ja, omdat ek so bieke, bieke bezig is en is kinders en is alles, is het bieke moeilijk om so iets op te stel en dit te doen, as wat jy eerder het doen, wanneer jy gauw van een geteitje het, al is het in die naag, um, en dat jy in mekaar sit om het vrijdag te kan plaas. So nee, ek denk, ek het telk in die toekomst, maar op die stadium, um, dit wat ek kan beheer, sit ek eerder in die slot in wat het op vrijdag op sit. in ja. uh, En uh, is daar enige van die groot name, saam met wie jy al uh, skous geskier het op diezelfde verhoog? ter at tensheid aan dat hulle 'n treil het dit het baie in Suid-Afrika met met ehm um, 'n South African convention nas te doen gehad dat dit sny nou, ja dit is eintlik kyk as jy mos net kaart en pela was jy nie want al daai plekke dan dan skrye moes net maar sou met almal ja. wat op die stage is dan so dit sal maar ja dit is dis 'n van sluwe, delen, die kul is langlee free dealers nie of my in Cape Town die bewoordingen I mean ja dis mos nou baie se wie almal wat daar is So, so mis, ja, mis en, en, ja, net nie ernstig en net biller in ja, dis byna. Nice. Nou uh, kry jy ooit stage anxiety attacks as jy voor mense moet optree of glo jy dit sal makliker word in die jare wat uh, voorlê? Teen jonger was dit geen senuweespaat op, het opgelig nie. Ehm, um, was werkelijk ek sou meer wens dat daar is so 'n energie nie ek gehad het. Ek was was dit net geen senuweesie hmm maar as jy het in Thailand afbly van van die treurdae raak jy definitief die um, wit, ek definitief ek sien dit as met 17 na die eerste twee na eerst of, of twee diesdan dan dan raak ek oor en jy begin jy begin die mense lieës in en, en omdat mense ongelukkig groot impak het op die manier hoe jy hulle op verwag moet die mens moet die mens baie ja jy moet, jy moet baie hard konsentreer om nie op te sien wat raak onnodig Nee, ach, ek denk, hoe jy mens optree, hoe beter is dit, definitief. So, as jy, as jy elke liewe dag optree, kan het het natuur een natuurweer, opstap daar, alsof jy nou in jou stoort staan, so, daar kan jy absoluut niks beheers, sê. So, ja, definitief, hoe minder jy optree, hoe meer, ek sê nie wees, het jy. Maar, um, ja, mense kan daarom, kan daarom daar die eerste twee of die kies, dan gaan het daarom beter. <laughs> uh, baie van die wat ek megezeld, sê vir my, uh, hulle krij die butterflies, hulle sê, maar hulle voel dus nodig dat laat jy jou beste lever aan die einde van die dag. Ja, nee, definitief, jy help dit een klein beetje, um, want ek meen, jy, jy, jy sta moest nou op jou tone daar, so, as jy daar best vlie, dit is so, maar as, ek um, het, hmm. baie keer kan het jou waarslag beinvliek, as jou, as jou, Um, door spieren in jou mond beginne bewe in sikker type goed, so daar smaak so goed in wat met jou kan gebeur. <laughs> Vooral dat jy praat van, um, van anxiety attacks, ek meen dit is baie erg, jy is yeah, sweet, yeah. jy is trinny awesome nie, so, so, mense krij dit baie, baie erg, so dat ek krijg gelukkig nie dit, dit so uit nie, maar, <laughs> ja, jy was al op, in situaties dat jou moet zo bewe, dat jy so het <laughs> trinny gesin nie, yeah. dat jy later jy, amper voel jy, dat jy kat het nou vast. <laughs> <laughs> jou mond word so droog, jou verhemelte klim, uh, klik, kluw aan jou tong, enzovoort. So ja. <laughs> Alluidige. <I do> <laughs> ja. Nou, uh, ons is gereed vir jou tweede MSX-snit. Uh, Lu in, wat gaan ons nou luister? Ek um, denk ons van nou luister na The Story. The story, oh, prachtig. Ek, uh, wat is haar naam, A darling, uh, wat ons sing? Uh, ek hou van... Yes the manier, her style and so forth. The story. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean any If you got no one to tell them to, it's true, I was made for you. I climbed across the mountain tops swam all across the ocean blue. I crossed all the lands to I broke all the rules. And baby, I broke them all for you Oh, because even when I was flat broke You made me feel like a million bucks It's true, I was made for you That's on my mouth. It's hiding the words that don't come out. And all of my friends think I am blessed. They don't know my head's enough. toegang tot die opnamestudio waar jy kan gaan sit en rondspeel met klanker? Um, ek heet, uh, ek om het die muziekhoekie, om ek noem dit in my studio nie, um, waar ek my opnamestudio, dit is die kamer in my huis, so as ek iets wil oefen of aan iets werk, dan kom sit ek in my hoekie, dus waar nou ook sit. So ja, dit is hier is waar my greenscreen op is en, en al my goedjes gereed staan. Soos so, ek hier kom, sit so, ek my lichtjes aan en dan kan ek my, my goed doen wat met gedoen word. So ja, ek is daarom bietje afgezonder. Ek kan daarom so bietje op my eie um, goedjes ten. Maar ja, omdat jy nog steeds in die huis is is moest nou maar in die buurt, um, is het nou maar so dat jy, jy per tyk hier ons mag geleide en sê so dit ook goed te krijgen? Uh, Wel is dit is, of, of soos ek daar in een video geseen het, die hy stereo ookie, uh, met al die mics en al die toerusting en goeders, dan uh, het jy nog al een professiële setup. up daar. <laughs> um, ja, ek, ek, ek, ja, ek probeer om het goed professioneel te hou, um, want dit put jy, jy plaas op, op sociale net, waar ik voel ek gaan, gaan verewigd wel blijf. So, dit is eindelijk een van die grootste reden so kom ek begin uit om dit te doen, want ek het gevoel, eendag as nou uit is, en ek het nou afgetraan, en ek sit nou al 70 jaar lang, so met die Okiri, wil ek die mense nie kan sien wat het opgetraan, en omdat ons nie rechtig goed documenters hier optraan nie, dit denk het hier oorstel van nie, en ja, ja so dit is eindelijk die rituaal, van al begin en toe begin ek deel ek met mense, so, is so, jy, jy moet iets daar sit, wat, wat professioneel is wat jy eendag kan na terugluister, en denk, lyk dit mens te goed, goed <laughs> ja, en goed En eh uh, we, we by van die eh uh, eh uh, musiek wat jy opgeneem het by daai studiotjie van jou by die huis sê jy. Uh, het, nee. uh, het, men, het het menn ek kan glo as daar ander kunstenaars in jou omgewing is, dan neem jy ander mense ook op. Nee, glad Aan Misschien, nee. um, mis mis, mis ek dink jy ek sou sommer dit in die toekomst doen nie. Misschien vir my kinders of so, dat is hulle belangstel in dit of so, maar dit is een geweldige groot werk. Um, as jy dit wil aanpak, met die ampere jou werkloos en dit doen, hmm. want jy dit is rechtig, dit is geweldige groot werk. So, ek sal nie sommer sommer so iets aanvat nie, maar als het nie die tyd al voor wees nie. Uh, maar my is ook in Time Hotel, my van hulle sê nooit nie, maar ja, miskien een dag vir my kinders of so, ek sal hulle die, die triks op die triks leer jy so. Ja, my worde <laughs> Uh, Self-educated uh, sound engineer. <laughs> ja. Heet <laughs> uh, uh, uh, jy uh, uh, enige permanente venues waar jy gereeld by optree? Nee, ja, ek weet die permanente venues wat jy kan sê. Jezus moest nou hier en daar een trouwe en een damespeer en soeke type goeie kies. Ja. So, ja, met soeke type goeie kies as jy so, maar En die mense die komt reis op die tyk vir ons nou vraag vir een dans, die speel of so. En dan, ja, dan vraag ek gewoon het een van die mannelike kunstenaars MED en MED, om dit saam met my te kom doen. Sikere maar meestal vir die verscheidenheid, maar ook om het dit, ja, dit is eindelijk al beter as dat jy nou heel aan selfstandsing. Um, ek weet, man sy stemme, weet wat ek sê, vrouw en sy stemme is enigszins naam tot enig iets nie, maar die oomlik as man en een vrou afwissel, is dit ja. beter as wat vrouw, As, as wat die vrou nou letterlik van, van middag tot laat, aans, dan en sing. So dit is ook om ek van om een mannelike nou in te breng, vir die type goetjes. Hmm. Nou, uh, het jy al ooit van die uh, Nationale Kinstefeest en Skouwe in Zuid-Afrika bijgewoond? Of by enig iets opgetree? Van hulle? Ja. Jaja, ja. ek, oh. ek was op KVNK gewees, en aan die Kalari-Kinstefeest, en Skouwe, en Ocasies en Goetjes was ek nou in Zuid-Afrika. Um, Die, ja, die taak en kaas nogal, is nogal een bewegingis. Hm. En wat soos soort optreders, is, is jou gunstelig om te doen? Verhoog, skouwe, private funksies? Eh, uh, wat eerst ik dink, ehm, um, soos by die taak en kaas, dan is nou groot jonge mense. Ja. Die feest is nou, is nou dier die dag. Feestelig. Ja, so, dit is baie, dis, dis baie lekker om so iets op te kreeg, want die, die mens die geest draai jou, en dit is een groot, groot opzet, dit is ongelooflijk een groot klank, en ja, die, die, die gevoel te je op die verhoog is nie totaal al iets anders, maar private functies koel vir my, connecteer jy meer met die mens. Um, en ek is, ek, al sim nie, ons nou vir 20 mense, dit is vir my fun, want ek hou daarvan om met mense, mense te connecteer. Um, en vir hulle te kijk in hulle oor te wil en in die rukiepe kaak en ka optreed, Spanje moest nou maar een beetje ja. so daai is weer iets anders. Ja. So ek kan hierachtig sê, dit gunsteling nie, want al van hulle het hulle voordele en hulle nadelen. Min of meer die antwoord wat het by 90% van die kunstenaars krijg, is daai. Pas ek daarom in line. <laughs> <laughs> uh, wat er optrede uit die verlede, was jou gunsteling, wat jy die meeste geniet het om te doen, Dit was vir die KVNK. dit was, ek ben 2003 geweest, want ek dit, ja, dit was, a, dit is een groot jaar vir my, en dit was vir die K so vir die KVNK, dit was een ongelooflike herpanning die dag, want ek weet, die, die hele gehoor was elektrisch, dit was nie, ek, die dag slik net zo'n besleving, die mense was nie ongelooflik, Toe jy daar afstaat, amal, amal sy nie, yes, dit is na huis. Onder die jy dit ervaar, te begin jy verander. So, daar was vir my rechtig die, die beste opreugde ooit, ja. As jy daar afstaat, voel jy soos een celeb. <laughs> Slauw, man. <laughs> en kreeg jy baie laddie, die mense uh, wil achterna met jou gesels, en hulle wil aan jou kom raak, hulle wil een stukkie van jou hee, enzovoort. <laughs> ek is kom so kan jy dan. Ons <laughs> ja, ja. uh, uh, het ja. en kom daar enigiets uh, positiefs uit so optrede. Ek meen achterna dat jy uh, geeks gigs kry. Jy weet dat uh, iemand jou opbel en sê ek het jou geluister daar en daar. Uh, man en ek is mal oor jou. Eh sal jy asseblief die volgende om doen of later kontrakte of wat ook al Ja, snap het nu, basse het nog bij een van die KNP optredingspunte, daar er is steeds steeds wat ek genader is vir daardie kontrak. Ehm um, so ek ek glo definitief, daar daar is daar is mense ek het nog net nog 'n paar verse wat wat stik en kyk se potensiaal en en natuurlik daar sit mense wat wat iemand soek vir vir 'n wiene van 'n partytjie op een of ander rokkasie wat hulle wat hulle in die toekoms wil finansier vir die jaar. So definitief, ek meen daai daai is ongelooflike wat ja daar kom geleenthede daar uit nou miskien eh 'n vierse gunsteling kunstenaars meeste musiek die meeste as sy sy nou drome in sy in sy lewe doen en daai brood nou al van of ek kan onthou my gunsteling Um, daar is mysna nou hier en daar een wat nou bykom maar hier is nou ek so my rechtig, sê die drie grootste ginstelinge. Ja. <laughs> en dan, um, ek heet, Ari ek dink is Ariana, en uh, um, sy, sy het van my ongelooflike steenpartie, um, so sy het ek nou so hier eers nie, maar daar het, het ek al mys so maar schnauil toe en scher en Celine Dion is hulle, hulle, hulle, is, hulle inspireer, man. Um, jy sê dit so confidently dat ek glo, jy het geen, uh, jy maar, Ja, ja. Euh ja, my gunsteling is op drie dames, is Olivia Njon, john uh, in uh, Anonymous Corey en die laaste een is 'n uh, Dion uh, winner, Dana winner. Daai drie. Sjoe. Fantasties. Ja. <laughs> Al drie fantasties isonne. Ek gaan nou so 'n bietjie uit op die noue jaar, aan anonimous stil is so 'n spreker. <laughs> uh? Oe, het ek gaan Nana miskuur Nana miskuur is een song een van haar likjes, gaan ja. ek vrydag doen oeh, wonderlijk is dit, wat op is dit uh, by... nee nee, vir my vrydag likje oeh, oe, oké, okay, ja, ek sien, jy het moest daai wat jy doen nou, doen jy ooit yes. cover likies, of is dit meestal maar jou eie likjes wat jy bij optreders gebruik ek sien reelle cover likjes um, ek het nie so verskrikkelijk by vir my eie likjes nie So, so ek, ja, ek doen nie maar so tussenin. Ek doen die en dan vir my eie, en my baie manier, ja, so een pikje sê by my Ja, mens, uh, sal nie wegkom met net jou eie nie. Mens, moet die atmosfeer voel natuurlijk. En dan indruk wat jy denk sal pas. En, uh, hy, ja, nou, dit hou die mense aan die gang. Nou, nee, ja. jou volgende muziekstuk, wat sal het wees? Unchained Melody wonderlik, ons luister, Unchained Melody, as the the Everly Brothers a long, lonely time, and time goes by, so slowly, and time can do. die gaan hy. dan. <laughs> is jou man ook bedrijvig in die muziekbedrijf? Hoe lang is jy al getrouwd? Die drie kinders, vertel meer van hulle, en uh, jy weet oude domme, enzovoort. Hy, hy het in n vrye tijd motorklang gedeen, dat is nou die systeeme wat jy in karre inbouw, toe ons ontmiet het. So, hy was so hout van hout van die muziekbedrijf, maar, um, ja, nou in die karre opset. So, hy, hy, hy is ongelukkig nie muzikaal aangele, nie, so hy hy sing nie of hy speel muziekinstrument nie, maar hy doen, ons, ja, hy doen my klank en my belufting, omdat hy muziek achtergrond het, en nou klank gebeeg het. So, ja, nie, hy, hy, ja, hy is daar op verdaai goedjes, en ons is nou 16 jaar getrouwd, en ons ja. het 3 kinders, wat nog vroeg van jaar jaren, van 15, 13 en 11, dan sal, ja, 15, 13 en 11 wees, En as ek nou iets van hulle moet sê, dan sê ek nou kan sê dat... Oké, okay, ons dochter is die oudste, en sy sy dieren lighebber, op die weg, samen kan maak, en dan is die middelsien, is die musikale oukie, okay, hy speelbrongen, en um, die jongste sien is hy na sy pas, so hy is mooi terug iets in karre georiënteerd, so al wat in die bruin is. <laughs> nou, jy praat van uh, die dochter wat van troeteldieren hou, eh... Uh, Is daar enige troeteldeer in die huis? Of, uh, ja, vertel ons af Ons het sê, paar dierkies in die dood afgestaan in die tyd. So, uh, op die stadion is daar nou net vier kette, drie honde die sewe visse. <laughs> to die visse is getel. <laughs> en, is uh, <laughs> ek er allemaal maamel ook. Gelukkig, <laughs> <laughs> Uh, goudvisie goudvisie goudvisie. Euh, dis 'n lang nou ehm um, sal jy eendag jou eie kinders ook aanmoedig om sange se na te streef, hoekom of hoekom nie? Ek sal maar besee, besin maak vir 'n erger dan skewende loopbaan aan alle dele van 'n mens se lewe. Ja, so, um, nie amal kan het as hulle enigste broek opneem nie. nie. Ek, ek sê altyd, ek kies my muziekie, kies jou. So, dit jy altyd jy recht, jy moet my nere vind om het uit te leef. So, ek dink, vir elke een, as ek nou aldrie my kinders is, is of my een is, sal ek sê, gaan daarvoor, maar keep that in my mind. Uh, nou, wanneer jy nie optred of gereed maak vir optreders nie, waarmee bly jy bezig? Ek werk vandagste een uh, uh, redelike, wonderlijke verseteringsmaatschappij, <laughs> al vir 13 jaar. En uh, so ja, ek werk in die dag, en namiddag is dit maar die leven van een normale ma. Ek maak huiskoon, en ik help kinders met huiswerk, en met die buitenmier. So, ja, S -s -s en dan, as ek moet dus al vroeg genoeg weet wat in die keek ek moest opneem vir my vrijdaglikkie, dan kan ek in die derde week beginnen, luister, en so door daarna gaan, en probeer om daar, en dan greet nou om hom op te neem ja. Perkies, die stoprek perkie is daai tipe goede. Spetterkies. Maar, maar ja, ek weet net dat wat ek gehad het dat dit mis los is karatief want dit is ook 'n groot, groot groot groot liefde van my. Um so ek het, ek het nou so paar jare dat ek nou eintlik op 'n ouerige ouderdom aan begin om met Ek het ook baie vrae gedoen te teen teen wat as 'n film pas op speelbaar, maar dit pas nooit, was nooit daar, in die teen pas nooit daardat ons dit in keep ons hart doen. So ek het dit nou storie net 'n paar jaar terug aangetrek an, en dit het baie ure om moes nou maak kursus het moes nou maar is en ja, ek het vir genoegding op my brein drafter daar. Ehm en jy ja, net nou 'n baste 70ste maal die kanade se nou haar af met hulle uitnames en dit net ek het al af staan. So, ek weet nie of ek dit ieders in die, die toekomstwees sal, sal opmeem nie, maar ja, op jy die stadium, ja, dis my wat ek, ek doe, ek, uh, ek is uh, eindelijk maar rustig. Is die uh, enige van die kinders betrokken by, want ek, ek, ek, ek geloof dit is selfdiscipline, is, word ingeprend Ja, Alex, um, ons middel, middelpunt was betrokken saam met my daar, en uh, hy het op, op die einde van die dag toe ek gesê, ek gaan eerst moet ons draag, het, hy, toen hy ook gesê, of nie, dan gaan hy ook eerst onttrek, maar is eindelijk ook goede, en so ek gee, dit nie, die van die toekomst, sal ek kom proeie ons sit, want dit is dus rechtig, soos oom sê, dit is baie goeie discipline, en dit is harder werk, dit is eindelijk een baie goeie sport. Nou, uh, uh, as dit nie uh, vir muziek was nie, wat sy beroep sy jy graag wil gedoen het? crepe aanstelling gehad in de marking. Ik dacht dit was ons, ons in speurderheid geweest is dat het valt van het net is of dat het van spat voor de marking of wat voor de tuin. En eh uh, op een eindepunt van de dag heb ik zo half in het uitgevallen, maar aan het is ja, ik nou um, het naar bij verzekering begin in de restaurant, dat het dus mooi dan toen naar wat. Dus als het wint, eh ik in verzekering begin en toen toen ik basically eindelijk gedoen dat dat wou zo gaan slatten. Dan die bemarking en die agitentie die al dat belangstelling in my was, um, was juist toen nou in die versekeringswereld waar ek was, was dit eindelijk dat ek gedoen had. So, um, so ja, toe eindig het eindig eind waar ek precies wilde is. So jy skryf die polis en daar het jy gegoten, jy is meer aan die ander kant van assurantie. Um ek het aan die begin, het, ek moest my kollega se skryf, het ter nou dat ons nou eintlik piewe bemarking speelers en dit was vir my presklikker en dit het vertydelik in in en en um in waar die akkseptansie het inkom en ja na na ure, paar jare dat ek oorgegaan na die eië afdeling toe so ek is nou, is nou in 'n ander afdeling maar eintlik die eië is mos nou maar die bemarking vir, vir vir wat toe deur Op die einde van die dag is dit maar wat ek, wat ek eindelijk bouw doen. <lacht> Nie raie assurance die mense, hulle verloor my. As hulle die tweede sinnetjie begin, dan sê ek net, man, ek waar moet ek teken? <lacht> dan teken ek waar. ek om iemand te krijg, wat om mooi verduidelik. Nou, om elektrisch te vertoon op die verhoog, moet daar een interactie tussen in die gehoor en die kunstenaar wees. En dit vergt baie energie. Is daar enig iets wat jy specifiek doen om fiks te bly? Ja, soos draf of gym of fietsrui? Um, ek loop, dus basically loop, en dan doen ek nog steeds my katers gesupel uit soms, maar, um, ja, wat fiks het op die hoog gaan betref, ek is kan nie redig bekend als een haarderswaaier nie, ek, ek is nie redig voor een ontspringerig mens nie, <laughs> so ek sal hou by die persie van die muziek en so, en ja, dit is uit pitting, maar, ja, um, Ja, ek sal nou nie aan touwe swaai en soeke type goed en harde, harde swaai en daas mis nou mense wat rechtig ernstig moed fiks wees, anders ons sal het nie maak nie. Um, Sorry, daar doe dit gelukkig nie. So ek denk my, my goedjes dat ek doen en die aande maak my fiks genoeg vir die wat ek doen. <laughs> het jy al ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgekreeg? Bestens het het baie, ja. Ek was eigenlijk baie in Zuid-Afrika, ben nou buiten die grense van Inoudea. Um, maar ek het nog nie buiten enige, of, of ja, in ander lande opgedreemd, het was maar bezig in Zuid-Afrika in Medie. Hmm. Ons draak by muziekstuk nummer 4, wat gaan ons nou luister? Ek ons gaan soms nou luister na een van my eie lekkies, um, sy naam is Draai Om. Oké, okay. ons luister Draai Om. Uh, uh, uh, uh, Mens kan duidelijk hier achterkom die alt in jou stem. Eh, uh, Jy, jy sê, jy was vroeger, was jy redelijk sopraan gewees. Is dit recht? Ja, ek ja. yes, dit is recht so. Um, ek kon een klein beetje die persoon is wat ek nou sing. So, ja, ek sal so myself, mas nou sêker sê as een alter die starin. Um, partij mense sê, mas nou, jy schyp oor na mes hoe sopraan die, So, ek was nu 100% sêker nie, maar definitief alters in my stem. Ja, ok, hier gaan we. Kijk door my oor wat in my siel aangaan En sien ek slief vir jou, braai om En voor jy by daar die deur uitgaan Wil ek hee, jy moet verstaan Ek is slief vir jou Elke gevoel in my skree, maas nou vast En die vrees in die lucht Dit sal voordier, nes die dag hiervoor Ik bang dat ek jou weer So draai om En kijk my in my huil Wat my nachte om na jou laat huil En sê jy is lief vir my, rai hom En gryp my hand wat dier jou vinger faal Die onzekerheid maak my maal Ek is lief vir jou Elke gevoel in my skreem is alvast Die vrees in die lucht Dit sal voordier, nes die dag hiervoor, ek bang dat ek jou weer sal verloor. So draai om, en kyk my in my oog, sê jy wil my nie verloor nie. en sê jy is lief vir my. Draai om, en draak my teen jou vast, kan alles weer soos wat het waard sê, jy wil by my blijk. Ek wil jou hier by my voel, jou afsom oor my lichaam spoel. En vrouw wat na nou dit sa, hoe sal ek voet hier aan jou ra. Om, en kyk my in my oor. wat sy jy beskou as jou grootste prestatie ooit, en jy mag maar spog, is jou program <laughs> <laughs> my vrede prestatie ooit veel mens, vergeet wanneer al van alles die mens behalwe die jaren maak behalwe die trou en die kinders en soan, ander prestaties <laughs> praat ek nou van um, ek moet nogal sê, iets wat my redelijk ja, in my skik gehad het is to speak for my dear cover van sy liekie, die Angel's About Me, op sy blad gedeel het met die mooi inskrywing daarbij. Ja. Dit was vir my iets wat ek altijd so ja, ja, want ek voel vir my, jy so ver van die mense af, en jy, jy kan nie eens dink dat hulle een liekie van jou sal raak sien dat jy van hulle cover nie, en die ondekry daar op sy blad, sy hier een mooie inskrywing daarvan maak, die voel dit vir my, Ek kan nie gloe hoe jy mense bereik met soosiale netaarke en dit was rechtig vir my nogal een perspansie van myself dan, as ek ja. moet een kies. <laughs> nou, het, het, het wonder, as mens, elke een wat jy sy cover doen, uh, as jy om tag in jou lietje, hoeveel <laughs> sal jou uh, brief skryf terug, of jy selfs om saam met hulle te kom optreed? Is nie onmootlik nie, ne? Dit is nie onmogelijk nie, maar ek weet jy, ek weet jy op die kans afgaat nie, tot die mense sal dat nie zin te snab, nie. Ja, en is daar nog groot prestaties? Nee, nie wat ek nou aan kan denk nie. Ek denk daai tyd toe ek net die school is, en CD-truin gestel het, en al die type goede, was baie nee, meer prestaties in my muziekloor baan, as nou. Um, ek het vir een rewelike tyd, was ek eerst so'n bieke die eide uit, met my kinder so'n groot maag, want hulle, was ons nou klein, so so, ja, so 2-3 jaar terug het ek eerst rechtig hier beginne, beginne um, goeitjes op, op my muziek deel van my leven beginne doen. Um, so nee, ek dink die prestaties wat daar is, is actually prestaties wat nou aan die, aan die gebeur is. Um, die prestaties in die, in die verlede is al redelijk ver verby. Hmm. Nou, byvoorbeeld wanneer jy een uitnodigings krij om um, byvoorbeeld in, in, in die kaap te gaan speel, die weet gaan optreden en uh, gaan opneem of iets, uh, nou die kinders en die man gaan en rij julle saam of uh, uh, los julle by die huis, hoe, hoe werk julle? Op die stadion is daar eigenlijk redelijk baie mense wat, wat vraag dat ek in die richting moet kom, ja? maar ja, dit is precies wat dit ons sê, om slap in met die op die kop daar, Dis, dis rechtig baie moeilik, um, as jy uh, die job heet, sê die mens nou sê, om, om alles nie te los en te rui, want jy moet verlof sit, jy man moet verlof in sik, jy moet reel vir jou kinders om om by iemand te bly, as jy saam gaan, as daar kom, reelings daarom treng, um, en die mens gaan nou definitief, as op die plek optreden, of op drie kinders ook saamsloop nie, die mense wat die optreden in reel, um, ek meen, ek probeer ons nou die ding professioneel aan teer, so ek ga nie, ja, ek voel oor die algemeen nie my kinders saam te breng nie, so, um, daar is baie regels en goed wat dit aan betreft, so as dit in Namibie is is dit vir my baie makker om het so te kan doen, so ja, jy wist nie toekom sal ek daar uit, uit die grense uitbeweer, maar op die stadion is dit ongelukkig net in Namibie en ek geloof uh, in Namibie self is die opportunities minder as wat jy uh, kan experience wanneer jy uh, weier gaan, uh, so dit beperk jy ook eindelik Dit doen toch in a mate, um, ek denk, dit is, dit is ook, ja, dit is ook deel van die rede hoe ek moet jy sê um, die plaasings op Facebook was deeltijds, of deeltijds mag um, deels geweest dat ek iets daar wil plaas, maar ook dat ek iets van myself daar buiten kon kry, want um, dit is nie altyd moendlik om te travel in, in richtings wat jy wil beweeg nie, en zodra jy iets op die digitale platform sit, dan kan unie geou waar hy ook al is, Dan kan toch een beetje van my sien, waar jy nie fysisk te, hoef te reis nie. So, dit is so, mens wil graag iemand ons nou ontmoet en jy wil ons, om, om ons nou levendig sien optreed, dit is so. Maar hier gee toch een klein beetje bij, wat dat nooit was in die verlede. Ek nee, kon dit nie in die verlede nie. Um, en dit is wat het nou eindelijk so lekker maak vir my, wat in een afgeleed plekje sit, is om een klein beetje van my daar buiten te sit. Yeah en uh, oké, okay, ons het net ook gepraat oor jou grootste prestatie en soan nou kom ons bij, wat was jou grootste te leerstellings wat beskou jy as die grootste missed opportunities wat uh, iets wat jou terugzet op vordering was buiten COVID natuurlijk uh, ek geloof allemaal word daardier geblok ek, ek denk jy het recht teleerstemmings nie, alles, alles wat in die lewe gebeur het missed opportunities, of wat het al gebeur was wel weer, denk ik, kieses. Ek het oor alles kieses gemaakt en besluit en daar was reders daarvoor. So, ek kan nie, ek kan nie rechtig dink dat ek een missed opportunity, behalwe, daar was, daar was een opportunity wat ek, um, wat, ek denk, ek was nog op school gewees, dat iemand gesê het, maar hulle sal, of die persoon sal my next photo vat, dat, dat ja. ek kon sinto gaan vir optredes, en daai tyd het ek het van die hand gewees, want, ja, daar was ander dinge bezig op daai stadion, en Dit is al die enigste ding wat ek nou aan kan dink wat, wat my wel een ongelooflike ervaring kon gee wat my misschien een beetje anders kon leie in my misstipie dan ek nou is. Maar, ja, dit is, ek is nie spijder oor nie, dit is nie verweerstelling so erg nie, maar dit is enigste ding wat ek kan kan dink wat ek altyd myself gesê het, so, ek weet wat so gebeur het, dus ek net, Samp het haar op was hom nou net vir 'n week so ja, in 'n bietjie Ja, en en die country genre is dit die plek waar hy wil wees. 'n Nashville. Regsaak. Exactly. Ja. <laughs> uh, nou vir watse soort optredes is hy beskikbaar om voorbespreek te word? vir enige optreders. Um, soos van die danse, verkies ek om maar een manspersoon te nader wat ons uh, verskuivenheid heet. Maar anders is jou gewone optreders wat jy doen, um, is mis gewone keer 45 meter optreders, of is waar danes toe of iets is, is mis iets anders. So, ja, het is net ek besprek van vir enige optreders. En, uh, ja, het is geslikker. Uh, uh, Fondsinsamelings en, en uh, al die type goeders, nie? Yes. Ja. Nou, uh, bemaak jy jouself of het jy agent wat jou aangeteken het? Nee, ek bemaak myself, ek het nie agent nie, so uh, ek kan alweer myself en uh, ja, as enig iemand vraag op tredes of enig iets, dus ek wil het antwoord, daar is niemand anders te wat namens my iets te neem. Nou, om een bespreking te maak vir optredes, hoe gaan die luisteraars te werk? En indien jy enige voornommels of e-postadresse noem, herhaal hulle Lees hier, asjeblieft, staarig. Oké, okay, ek denk die beste sal wees, as om een e-post te spelen. Um, dit sal ek in lees dan. Dit is die woordlikker L, en dan kleine trikjes A, N, B, voliekie E, dit is landie, en dan is dit daar ander is dit een strippie wat so onder die landie is, en dan is dit B-L-A-A-I-B, blauw, blauw, <laughs> at yahoo.com. Okay. En, ek kan het byvulg, ek weet allemaal het nie die Messenger app op Facebook nie. Um, ja, ek denk partijmense het nou al my likheid opgetel met Lillie Secure was nie of wat wat So, allemaal het ek nie, maar die wat ek weet, ek gebruik dit redelijk sal ween vir my missie. So, uh, as dit enig iets is dat jy dit like, een vrouw of nie het iets, ek kan net die Messenger boodschap druk op my Facebook plaat, en dan sal ek een boodschap op die Messenger app kan en ek sal dan beantwoord. En hoe kom hulle op jou Facebook? Um, jy kan search jou Facebook Landie. Um, Kijk, my naam is eindelijk net Landie, omdat ek blauw getrouw het. Um, ek het oor die algemeen het, ek het my hele lewe land net as Landie Bontuis gezin. En so, ek vind ten mense sal rechtig uh, Landie blauw onthoud. Daar heb ik dit er nog in staan nie. <laughs> so, hulle kan, hulle kan net sê for Landie. Um, ek, ek weet baie mense sit home singing achter, en dan kreeg jy my dadelijk. Ek weet op YouTube, um, en ek loop op al ander platforms, as jy dan die home singing inset, so, dan kreeg jy redelijk van ek die bladseid, en uh, dan kan jy ons net daar so gaan volg, en daar op die blijkie, staan um, message, en as jy op omdruk, dan gaan jy door naar die messenger app doen. Hmm, en as uh, jy sê, dat is nie telefoon om en nie? Lievers nie? Ongelukkig op die stadium, Nee, ja. En kijk, op hierdie stadium is het vir my bitter moeilik om die twee te snippel, te sky, omdat ek my stinger in die werk in die werk is, um, in die dag. So ek probeer om maar telefonies eerst um, nie te antwoord nie, anders kan het later in, in, in draag maak op goedies wat ek op die stadium mee bezig is. So, as ek in die camera by die huis kom, dan kan ek my mails kyk en ek gaan in my messenger app aan en kyk wat kan ek daar help. Ja? So, maar ja, as daar iets is dat ek met mense moet contact maak, dan geef ek my phone-nummer en dan kan ons maar contact maak vir goeitjes wat met gereel word. Hmm. Nou, is daar nog enig iets wat die luisteraars van Lam die Boer te weet, uh, wat ek nie aangeraak het nie? Ek denk die enige ding wat, wat ek denk mense weet miskien, behalve my familie en my vriende, uhm, dat ek eindelijk totaal allah ons woord is. <laughs> ek is eindelijk die grap jas van ons familie. So, ek, ek, ek is van klein en self een verskrikkelijke labbeke. Um, en ek denk, weet u ook hoe ek sê, ek denk my mense weer is ek kom bij my mysiek, ook vooral my video's, um, kom ek mis nou rechtig, baie, baie professioneel voor. Yeah. Ek, ek is nu laf, en soek het diepe goed nie. So, ek denk, my mense besef dit rechtig, maar eindelijk is ek een verskrikkelijke kong in die kies mens, wat met allemaal grappen maak, en het die talenlaans <laughs> So ek vind, die grootste ding wat mense nie van my weet nie. <laughs> nou, ook okay, jou voorlaaste aanbieding, voor ons gaan groet en ek daarna gaan uitspeel met jou nietste eierlietje, uh, wat sal hierdie ene wees voor ons bij hy ene kom? Ek vind ons kies te Love is Stranger, Um ek dink ek ek het besins die ewig niks en dit is um, los los aan dat ek my kunstplanlikie so ja um, yeah, ons gaan ons kan ah, toevallig ook een van my kunstlinge hier gaan lovely se strange beweeg eindise kant toe. Wat lee vir jou voor in die onmiddellike toekomst? Is daar enige optredens bespreek? Enige nieuwe albums wat wacht? Toeren? My, my eerste doelwit vir 2022 was om my Engels net al op my muziek platform te kry, want ek het, het laatste jaar ongeleugelig gesikkel daar neer en laat het in my En ehm um, die ek, ek het dit nou reg gepry hierdie jaar. So dit was my eerste debut. Ek wou dit op musiekplatforms stai en dat weet ek gedink so mense kan enige tyd op enige ek denk beskans Spotify of Deezer, dus dus ekou musiek hoor. Ek kan my lied aan net vir my van suits en my ketting op 'n terrasse oral wanneer ek dit een dan draai uit. En uh, ja, die tweede die tweede debut wat ek meer wil sê het gaan is ek wil ehm um, meer übersnippers kanne. Ek wil meer van my eigen liedjes daar buitenkrijg. En ja, die afstand spelen hoor, maar as ek hulle enkels net uitbreng, dan breng ek hulle een uit. So, ek dink, ek dink dit sal, dit sal definitief ietsjes om na te sien in die toekomst. Ek is nou kans bezig met, met een, ek nou klaar een van my eigen liedjes so ons gaan nou hierdie jaar van ons nou daar gaan om weer onder te te kry. As ek nou in dingetjes van my opnames, en dan sal ek hul weer plaas op die, op die um, muziekplafoons en dan wat Facebook aan betreft, ja, ek, ek wil om die mensepader te confirmat met ouwe herinneringen en al die type dinge met die is. Wanderlijk, nou, vertel ons van jou nietste baba, die een waarmee ons gaan uitspeel vandag. Uh, jy, jy het onblik seker self geskryf, wat was die inspiratie? Jy die is ongelukkig nie self geskryf nie, nee. dit is een beetje van hout, all I wanna do, Um, en ja, dit is, dit is die, die laatste opname geweest dat ons gedoen het, so net nadat COVID omtrent al voorbij was. Um, die eerste, eerste vraag, solle nou sê. So, ja, die ene is ek raad trots op, want hy het ongelooflik goed uitgekond. Dit, uh, dit is een wat ons um, boogstudies opgenemd het in Wirtu en ja, het is nie ongelooflike nice liekie, ek, ek frik oor er die liekie en, en, en ja, dit was net vir my, ek was baie trots om die liekie te kon doen, dit is groot trots vir my van my. Is dit ene waar hulle sing, all I wanna do is I wanna do with you? Ja, yeah, all I wanna do is make love to you, dit is die met die windtoek in die achtergrond is, dat ons door die straat rijn. O, oh, okay, ja, ok, ek het omgeleisterd, ja, dit is Nee, hier gaan nie. All I want a positieve kommentaar, daar, daarby sal los. All I want to do is I want to do with you. Baie, baie dankie dat jy my genaderd ek verbeer het en het persoon om het om te gesel. dit is tijd vir my om af te sluit. Ek vertrouw jy het uh, Verlandi geniet, soos ek self ook gedoen het, en dat jy na haar sal luister op die sociale media, en al haar snitte like, en, uh, Ja, jylle positieve kommentaar daar, daarby sal los uh, onthou om my muziek van die nieuwe kunstnaars te laat inrol indien enige in die bespreking wil maak vir funksies of enige ander optreders van enige van die kunstnaars wat in hierdie program optred wees seker my e-post te stuur op ludwigventer at dit is als klein letters in amkar en die ludwig is l-u-d w-i-g is Ludwig Venter at Live, dat sê en jy kan my bel op my cellfoonnummer 072 541 9803 en uh, ek sal jy in contact breng met die betrokke kunstenaars of hulle agente, ek sal ook baie waardeer as daar kunstenaars is wat op lijn uh, vir Skype onderhoud die beskikbaar is, vir een onderhoud van so ongeveer 30 herregmaniteit Uh, hierdie was een bykie langer, maar dankbaar daarvoor, lekker gesels, uh, met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem, my oproep sal gee op my cellfoon, ek herhaal om, 072-541-9803, tot volgende maandag, met die uitsending van my ander program, Hoinkies is Hoinkies, Om vier namerig is het ek, Ludwig Wenter, wat sê, loop mooi, kijk na jylle en net die allerbeste word jylle toege, die, uh, toegeweens. See you later, Selegators, en ek speel uit met Landi's netstevrijstelling, of daar, uh, uh, all I wanna do is make love to you. so lekker geluister, ek sommerlis en gooi nog ene in. Kom ons luister na nog ene, net vir een bonus. Een van Landie, sy liekies, wat sy self sing, en hierdie ene is More More van Demis Roesos. Uh, lekker luister en lekker naweek vir julle. Tot ziens!